Este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aducând lecțiunea g 018 pentru toți iubitorii cuvântului lui Dumnezeu. Lecțiunea de astăzi se va începe cu o meditație asupra versetului 20 din capitolul 2 al epistolei lui Pavel către galateni, de fapt numai o parte din această meditație pe care n-am putut-o acoperi cu prilejul lecțiunii precedente din motive de timp, numai înainte însă de a avea episodul următor din carte. Cristinei Roi, adevărată fericire. Episodul din lecția precedentă s-a încheiat cu o scenă foarte tensionantă. Andrei o iubea mult pe Elen ca se apucase deja să facă și pregătiri în vederea căsătoriei, dar nu i-a spus-o niciodată. Între timp, însă, Pavel a discutat problema căsătoriei cu Ilenca și s-au și legat, cum ar fi prin cuvânt, numai între ei doi. Când Andrei se decide să-i facă cunoscut Ilenca lucrul acesta, află din partea ei că ea se logodise cu Pavel. Mama ilenca pe de altă parte, îl dorea tare mult tot pe Andrei, astfel încât Ilenca se duce în întâmpinarea lui Pavel, care se întorcea de la serviciu în pădure, i-a făcut cunoscut ce s-a întâmplat, rugându-l pe Pavel să caute în Biblie să găsească un verset pentru ei, iar Pavel, pentru că nu era foarte familiarizat cu Scriptura, s-a gândit să citească din nou tocmai ceea ce citise în dimineața și era vorba despre versetele de la Ioan 15, versetele 12-14 care spun Aceasta este porunca mea, zice Domnul Isus, ca să vă iubiți între voi așa cum vă iubesc eu. Nimeni nu are o iubire mai mare decât atunci când își dă viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Pavel și Elenca de-abia se născuseră în viața spirituală, dar această oră a contribuit mai mult la maturizarea lor spirituală decât ani de fericire liniștită la un loc. Domnul însuși căruia se predaseră le amintea acum felul cum îi iubise el. Iubirea lui care îl făcuse să coboară din cer pe pământ și îl dusese la cruce trecu pe lângă sufletele lor. Domnul le arăta ce înseamnă să iubești așa cum iubise el, anume să dăruiești aproape lui tot ceea ce ai tu mai scump. Endurerea aceea mare le era greu să înțeleagă. Cu toate acestea au înțeles. Domnul Iisus le poruncea să-și dăruiască fericirea lor lui Andrei. Așa după cum Domnul sacrificase pentru ei beatitudinea aceea din cer, atunci când venise pe pământ ca să trăiască și să moară pentru ei. În schimb, el voia să-i numească prietenii. Ei nu știau să spună ce simțire îi cuprinsese când înțeleseseră că pe sufletul lor pusese stăpânire un dor fierbinte de a deveni prietenii săi prin ascultarea credinței. Pavel Puse cartea deoparte, în genunchi, își puse ambele mâini pe piept și zise cu o renunțare la sine însuși pe care nu o poate zugrăvi nicio pană omenească. Doamne, o dau pe ilenca lui Andrei ca să fie fericit, dar ajută-mă pe mine și pe ea în această suferință și în ora în care. Ah, Trebuie să ne despărțim. Iar de pe buzele fetei se auzi un geamăt ușor: Vreau să-i aparțin lui Andrei, da. Apoi, Pavel strânse fata în brațe și îi sprijini capul fierbinte pe pieptul său. Deși avea impresia că îi moare inima, simțea în același timp o pace minunată. Și o putere necunoscută până atunci. Simțea că Iisus Hristos îl eliberase și pe el în această luptă extrem de grea de pe pământ. Și în inima într intră liniștea după acea furtună mare, și în inima ei. Ea simțea că poate să-l lase pe Pavel în grija Domnului Isus. El o să-l mângâie. La sine însăși nu se mai gândea. Vino-i se ridică Pavel dintr-o dată, să mergem la Andrei ca să nu se chinuiască, pentru că știu ce dureros este și lasă-mă să-i spun eu însumi vestea. Astfel plecară, deasupra lor frămătau coroanele copacilor, nimeni nu are o dragoste mai mare decât atunci când își dă viața pentru prietenii săi le răsuna în minte. Aceste lucruri se petreceau cam pe vremea când Andrei Murtinov sărise în picioare acolo la marginea râpei și se apucase cu mâinile de cap strigând. Trebuie să-mi o dea înapoi, trebuie, ea ține mult la mine, ea poate fi numai a mea." Apoi fugise drept spre casă. El a învățat în lume să le prostească pe fete, dar pe Irenca nu-i o dau, nu, nu-i o dau." Se vedea bine că omul, în luptă cu propria lui inimă, nu poate să rămână învingător fără Hristos. El ajunsese acasă cu răsuflarea tăiată. Mătușă! o strigă el pe mama Zvara care era în grădină. Femeia se bucură că îl vedea în sfârșit după îndelungi căutări. Fii fără grijă, Andrei Co! să-l liniștească înainte ca el să deschidă gura. Ea va fi soția ta. S-a dus deja ca să-i spună că nu-l va lua. Cine? Ilenca? Știi, ea ține mult la tine, dar este de-abia un copil. Nu se înțelege nici chiar pe ea. Și el precis că îi s-a vărât în suflet și a căutat să o convingă. Și atunci s-a logodit cu el. Și asta chiar atunci când ai trimis-o împreună cu el după fragi. Mie nu mi-a plăcut deloc treaba asta. Am simțit eu deja atunci că ceva nu prea în regulă. Nu vreau să spun nimic împotriva lui Pavel, dar pentru femei, toți soldații sunt la fel." Deci ea s-a dus ca să rupă relațiile? Dumneata ai trimis-o? Nu eu am trimis-o Ea însă-și a zis că vrea să se ducă A prins foarte mult pentru că ți-a făcut un asemenea rău Andrei jubila tot Viața se întoarse din nou în inima lui Speranța renvie Plecă să pregătească în casă cele necesare Tocmai când închise șura Auzi pași înapoi a lui Se întoarse și frații se găsiră față în față. Se uitară o clipă tăcuți unul la altul. Să mergem în șură, zise Pavel, trebuie să-ți spun ceva. Au intrat amândoi în șură. Am auzit că vrei să o iei pe Ilenca, început Pavel. Vocea lui îl impresionă ciudat pe Andrei. Iar suna atât de plăcut și de dureros totodată. Ea nu-ți putea spune da, căci îi ceruse mie mâna, și ea dorea chiar astăzi să-ți ceară voie. Ei bine, amândoi nu putem să avem. Tu ai întâietate căci tu ai crescut-o și eu mă dau înlături ca să fie a ta." Pavel, mi-o dai într-adevăr?" se bucură Andrei. Eu n-aș putea face lucrul acesta. Te iubesc foarte mult ca frate. Ți-aș putea da tot ce am pe lume, dar pe Ilenca nu." Vezi tu, eu te iubesc și mai mult," zâmbi Pavel în mod dureros." Eu ți dau și pe ea, dar să știi că dacă Isus Hristos, care mi-a săturat sufletul flămând nu mi-ar fi dat tăria, atunci nici eu n-aș fi putut. Acum îți spun noapte bună că-ți mă duc la Ian. Poate că dormi atunci când mă întorc acasă. Și te duci fără să cinezi? Dar Pavel nu-l mai auzea. Silueta zveltă dispăru curând în întunericul serii. Și apoi... Apoi, când obstacolul din casă fusese îndepărtat, Andrei o mai întrebă încă o dată pe Elenca, o ceru de la mătușă, o primi din mâna mamei ei și era el oare fericit? Era el mulțumit? Nu, nu era. Răsunau permanent în sufletul și în mintea sa cuvintele, vezi tu, eu te iubesc și mai mult, eu ți-o dau și pe ea. Andrei nu îndrăzni să-și îmbrățișeze mireasa, deși voia să anunțe căsătoria la biserică chiar săptămâna următoare. El are mâhnire în inimă, gândi el, învârtindu-se neliniștit în pat, după ce se dusese la culcare. Numai Hristos a putut să-l ajute să-mi dea, Dar el a văzut pe lume fete și mai frumoase, lasă că va putea găsi o altă fată și apoi nu eu l-am rugat să o facă. Aici se vede închip minunat paradoxul vieții creștine. Uitați-vă la Pavel care, supunându-se cuvântul lui Domnului Hristos, face acest sacrificiu pe care și Andrei îl recunoaște imposibil fără ajutorul Domnului Hristos. Și pleacă de aici îndurerat, e adevărat, foarte îndurerat pleacă Pavel, dar împăcat și liniștit. Pe de altă parte, uitați-vă la Andrei, care a obținut ceea ce a vrut, dar nu are liniște și nici împăcare în sufletul lui. Era atât de impresionat de atitudinea lui Pavel, încât nici n-a îndrăznit să-și mai îmbrățișeze mireasa. Era frământat și tulburat, nici somnul nu-l lua, pe când Pavel, cu toată durerea pe care o experimenta, era împăcat și liniștit. El a știut că a făcut voia lui Dumnezeu, care i-a dat cu adevărat pace și liniște. Vedeți, dumneavoastră, nu poți să le ai pe amândouă. Nu poți să ai și pofta ta, dorința ta, chiar dacă e foarte curată și justificată omenește vorbind, și pacea sufletului nu merg amândouă la un loc. Pavel, prin Harul Domnului Iisus Hristos, a învățat cum să-și găsească acea pace care spune cuvântul întrece orice pricepere și bucurie de plină. Supunându-se voie lui Dumnezeu cu prețul jertfirei dragostei aceea cu minte și arzătoare pentru fata aceasta, a dobândit ceea ce Andrei nu avea, chiar dacă a avut parte de ce și-a dorit foarte mult de Ilenca. Numai Dumnezeu ne poate da, împlinind voia Lui, adevărata împăcare, liniște, echilibru și împlinire a vieții. Dă drumul, fratele și sora mea, la tot ceea ce-ți cere Domnul, pentru că dacă le ții, le ții spre nefericirea ta și neliniștea ta. Pe când dacă dai drumul la tot ce-ți cere Domnul, Abia atunci vei căpăta înapoi mult mai mult decât ai lăsat, plus pace, viață, împlinire, echilibru și cu adevărată fericire. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm să înțelegem bine că adevărata fericire ne-o găsim în tine, în împlinirea voiei tale, oricare ar fi fiind aceasta. Ajută-ne, te rugăm, să ne străduim în viață, să căutăm, să aflăm voia Ta, după aceea să o iubim și să o împlinim, Doamne, pentru slava Ta și fericirea noastră. Amin. Bun e tata, bun, cât nu pot să spun, suflet ca al lui, nu-i al nimănui, dar mai bun ca tatăl meu. Este Tatăl Dumnezeu Dar mai bun ca Tatăl meu Este Tatăl Dumnezeu Bună-i mama mea Mult țin eu la ea Glasul e duios duhul credin dar mai bun ca ea, știu eu, Este Tatăl Dumnezeu. Dar mai bun ca ea, știu eu, Este Tatăl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 și s-a dat pe sine însuși pentru mine Îmi place să remarc această relație Spune el Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc Numai fiind răstigniți împreună cu Hristos Față de tot ceea ce vine din noi Și bun și rău de altă, Numai atunci trăim împreună cu Hristos și atunci avem abia adevăratul sens al vieții, ne trezim parcă dintr-un somn la viață și nu ne vine să crede cum am putut trăi până atunci fără Hristos. În felul acesta, toți cei care îl văd pe creștinul adevărat, îl văd pe Hristos. Așa cum spune și o carte de învățătură creștină ortodoxă, spune, în omul sfânt, cei din jur întrezăresc pe Hristos, după cum el însuși simte atunci în sine prezența lui Hristos. Luther înfățisează acest adevăr prin cuvinte îndrăznețe și limpezi, zice el. Mă voi da de aceea ca un fel de Hristos semenului meu, cum Hristos s-a dat pentru mine, și nu voi face în viața mea nimic decât ce voi vedea a fi nevoie, avantajos și sănătos pentru semenul meu. Adevărata viață creștină este aceea în care se vede Hristos, căci a crede, înseamnă, a însuși viața lui Hristos însuși. Limpede grăsuiește Sfântul Vasile cel Mare. Toți creștinii sunt datori a zice cu adevărat cuvântul acesta al apostolului, nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Marele Pavel, zice și Sfântul Grigorie al Tesalonicului, zice că nu mai trăiește viața cea vremelnică, ci pe cea dumnezeiască și veșnică a cuvântului care rocuia în el, făcându-se fără de sfârșit. Pocăința înseamnă moartea lui și primirea noii vieți, adică a lui Hristos, iar aceasta este cu putință numai prin dragoste. Frumos zice Sfântul Augustin, Dragostea preface pe cel ce iubește în chipul celui iubit. Dacă iubești pe Dumnezeu, Dumnezeu vei fi. Dacă iubești pe diavolul, diavol vei fi. Iar de iubești trupul, trup vei fi. Înseamnă deci că lucrul cel întâi al Dumnezeuște iubiri este a uni pe cel ce iubește cu cel iubit. Dragii mei, pe oriunde merge credinciosul, îl răspândește pe Hristos care locuiește în el și acolo unde e Hristos e frumusețe, dragoste, pace și binecuvântare. Pustiul ajunge o grădină de flori, păcatul fuge pentru că Hristos și Sfințenia îi ia locul. Așa cum am avut și în segmentul nostru de deschidere, am văzut că în momentul în care Pavel prin harul și puterea lui Dumnezeu, a putut să cedeze pe aceea pe care și-o dorea cu tot focul inimii să-i fie soție, când a cedat-o din dragoste pentru fratele său și a răsat-o lui, abia atunci, în ciuda durerii pe care o simțea, el și-a recapătat echilibru, pace, liniște și împăcare, în timp ce fratele lui, care a luat-o, avea parte acum de cea pe care și-o dorea, dar nu mai avea parte de bucuria, de împăcarea, de liniștea și de împlinirea pe care și-o dorea înainte, pentru că era răscolit de gestul fratelui său. Așa cum am spus și în comentariu, nu le poți avea pe amândouă. Dacă vrei să-l ai pe Hristos, atunci trebuie să renunți la ale tale, dar abia atunci ai ceea ce ți-ai fi dorit, pentru că în afară de Hristos, Poți să ai toate lucrurile, dacă nu-l ai pe el, nu poți fi împlinit. El este cel în care Dumnezeu și-a pus toată plăcerea și avându-l odată pe el, îți găsește Dumnezeu plăcerea în tine și ești plin de viață și de bucurie, ca și un pește care se bucură de tot ce trebuie în apă și nu în afara apei, pentru că apa este elementul lui, elementul nostru este voia lui Hristos. A face voia Domnului Isus Hristos cu orice preț și cu orice sacrificiu este taina și secretul fericirii, a echilibrului, a bucuriei, a împlinirii, a vieții unui om aici pe pământ și în toată veșnicia. La versetul 21 din Galaten 2, Apostolul Pavel continuă. Nu vreau să fac zadarnic harul lui Dumnezeu, căci. Dacă neprihănirea se capătă prin lege, degeaba a murit Hristos. Prin ceea ce fac eu pot zădărnici sau pot înlesni Harul lui Dumnezeu atât în viața mea cât și în viața altora. Eu pot să fiu o conductă a Harului lui Dumnezeu sau o stabilă după poziția pe care o iau față de lege și după trăirea mea în păcat sau sfințenie. În versetul de mai sus este subliniat cu putere că neprihenirea nu se capătă prin lege, adică prin ceea ce ar putea să facă omul, ci ea este darul harului lui Dumnezeu. Este o roadă a harului primit prin credință. Căci așa cum spune și Sfântul Ioan Gură de Aur, legea făgăduia cununa după lupte și osteneli. Harul mai întâi încununează și după aceea tendeamnă la luptă. O, de -am înțelege acest mare adevăr, că omul nu trebuie să facă nimic pentru mântuirea lui, decât să primească prin credință ceea ce a fost făcut de Domnul Isus. Câtă pace și siguranță ar fi în inimă și cât progres duhovnicesc s-ar observa, cât cel ce primește prin credință harul care a fost adus de Domnul Isus, intră în neprihănirea și faptele bune dinainte pregătite de acest har. El este strămutat dintr-o împărăție în altă împărăție și numai în noua împărăție, în noul mediu, sunt cu putință roadele plăcute și gustoase ale Harului. Tot ce este bun în viața celui credincios nu este rezultatul sforțării lui, ci este roada Duhului Sfânt și această roadă a fost cu putință numai datorită schimbării mediului și a stării duhovnicești. În mediul lumii și în starea de copil al diavolului, nu se poate ajunge la roada duhului, nu se poate ajunge la neprihănire. Legea veche era dată de Dumnezeu într-un mediu străin și omul trebuia cu ajutorul ei să trăiască dreptatea lui Dumnezeu. Pe când în noul legământ, lucrurile sunt cu totul schimbate. Aici mai întâi este ridicat din mediu străin și strămutat în împărăția dragostei și apoi urmează înfăptuirea dreptății, cum avem la Coloseni 1 cu 13. Cel credincios trăiește numai prin har și nu amestecă faptele legii cu roada Duhului, cum spune și Sfântul Chirim al Ierusalimului, avem nevoie de har dumnezeiesc, de minte trează și de ochi deschiși ca să nu mâncăm neghina cu greu. Am ajuns acum la meditația asupra unui alt capitol din Galaten și este vorba de capitolul 3 din care vom da citire versetului 1. O galateni nechipzuiți, cine va fermecat pe voi înaintea ochilor cărora a fost zugrevit Isus Hristos care stignit? Mare dar este chipzuința în viața omului credincios. Fără chipzuință nu se poate ajunge la acea frumoasă și necesară virtute, statornicia. Iar fără statornicie, în adevăr, și dragoste, nu poate fi bucurie și pace, nu poate fi mântuire și nici viață neprihenită. Chipzuința îl ferește pe om de rău și îl păstrează în bine. Chipzuința este a biruinței pe calea credinței. Dacă cuiva îi lipsește chipzuința, să ceară de la Dumnezeu și ea îi va fi dată. Cât de limpede vorbește cuvântul lui Dumnezeu despre chipzuință, se poate vedea din cele câteva îndemnuri de mai jos. Spre exemplu, omul chipzuit vede răul și se ascunde, dar proștii merg spre el și sunt pedepsiți. Asta-i proverbe 27.12. Înțelepciunea omului chipzuit îl face să vadă pe ce cale să meargă dar nebunia celor nesocotiți îi înșeală pe ei înșiși. Proverbe 14 cu 8 Când nu este chipzuință, poporul cade. Proverbe 11 cu 14 Și sfinții părinți pun mare accent pe chipzuință. Sfântul Vasile cel Mare Înaintea oricărei întreprinderi trebuie să meargă judecata sănătoasă. Fără ea, chiar ce ni se pare bun, se va schimba în păcat. Sfântul Antonie cel Mare sunt oameni care și-au istovit trupul cu revoințe și cu toate acestea s-au depărtat de Dumnezeu pentru că nu au avut dreaptă socoteală. Ilie Ecdicul Precum credința este temelia celor nădăjduite, așa este echipzuința temelia sufletului. Galatenii, ne arată aici cuvântul lui Dumnezeu, erau nechipzuiți și de aceea au fost prinși de vraja vrăjmașului. Cine merge pe calea șarpelui cel vechi va fi fermecat, hipnotizat de ochii lui și apoi va fi înghițit. Șarpele, după câte se știe, hipnotizează animalele încât ele sunt înghițite de gura lui lacomă. Galatenii au fost fermecați de șarpele diavol și așa au părăsit pe Cristos și Harului, încât s-au alipit de legea veche și așa apoi au fost râți în întuneric. O, dacă ar fi fost echipzuiți! Dacă ar fi cântărit bine toate cele din afară și din lăuntru, ar fi scăpat de vrajă. De chipzuință, totdeauna este nevoie și niciodată nu-i prea multă în viața omului. Cine nu se mulțumește cu Hristos singur, cine amestecă cuvântul lui Dumnezeu cu datine și tradiții omenești, cine își pune încrederea în oameni, acela se află pe calea galatenilor, adică este nechipzuit și curând va fi înghițit în întregime de șarpele cel vechi care l-a fermecat. Cel fermecat nu mai poate gândi și nici nu se mai poate apăra. Trebuie să intervine cineva ca să-l scape. Să-l rugăm pe Domnul Isus din timp ca atunci când nu ne mai putem ruga să ne izbăvească El. Lui îi place acest avans. Dacă în timpul Vechiului Testament Dumnezeu cerea poporului evreu să facă, să împlinească cele 10 porunci câte mai sunt altele? Astăzi, Domnul Isus Hristos, în vremea de har, după ce El a venit, a murit și s-a înălțat la cer, ne-a trimis Duhul Sfânt și ne spune că Dumnezeu cere o singură lucrare, să luăm aminte. La Ioan 6 cu 29, Domnul Isus spune, lucrarea pe care o cere Dumnezeu, este aceasta, să credeți, să credeți în acela pe care l-a trimis el, punct. Asta este tot ce cere Dumnezeu să lucrăm noi astăzi și anume să credem prin credința care este în urma ascultării cuvântului lui Dumnezeu, este darul lui, așa cum spune la Roman 10, deci să credem în acela pe care l-a trimis El și crezând în El, prin El avem tot. El este făcut de Dumnezeu pentru noi neprihănire, pace, sfințire și răscumpărare. Iubiți ascultători, ne-am apropiat aici de încheierea programului GES 018 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Să dea Domnul Dumnezeu ca toți să dăm dovadă de adevărată chipzuință în a rămâne în cele ce ne cere Dumnezeu. Astăzi Dumnezeu ne cere să credem în Domnul Isus Hristos. Partea aceasta să fie a fiecărui ascultător care a fost cu noi și astăzi și binecuvântările mari și minunate ale Lui Dumnezeu să se îngrămădească în inimile tuturor ce se deschid să le primească pentru slava Lui și fericirea noastră veșnică. Amin. Să-n fata Iisuse mai întâi și mai deplin harurile ei aduse și comorile nespuse iată ce Iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Iată ce doresc, iată ce doresc, iată ce doresc, amin. Să spun despre crucea scântă, dorul ei divin, ai scând lumea se-i și pe -amor...